Страх. У мене одразу підіймається тиск, а потім увесь день ліщить у вухах Лише з тобою добре Ти хоч і не розумієш мене, але робиш вигляд, ніби намагаєшся зрозуміти Велике діло Не смійся, як на чоловіка, то це подвиг Таким, як ти, був тільки мій тато, а всі інші якась дрібнота метушлива Валерій мовчав, не дуже уважно ковзаючи поглядом по стінах та підлозі. Було ясно, що він слухає, але не було помітно, щоб переймався її словами. «Боже мій!» – подумала Галина. «Він, мабуть, і не розуміє, в якому стані я перебуваю». Здається, він і не сприймає мене за тяжку хвору, поводиться, мов школяр, котрий прийшов провідати свою однокласницю, слабу нанежить, жодної поваги. «Я помираю», – повідомила вона, і Валерій широко посміхнувся. «Я теж. Усі ми прощаємося із часточкою життя, навіть підрізаючи нігті». Вона насупилась. «Я ж від тебе нічого не вимагаю». «Ну», – зацікалено відгукнувся він, – «лише хочу бачити повагу». «Ай, ближ, це не твій стиль. Чого б це я з тобою сюсюкав? Хочеш, привезу когось із жінок, вони тебе залють хвилею співчуття, можуть і поплакати». Ні, тільки не жінок, вигукнула Галина, не витримавши такої напруги. Ось, бачиш, засміявся, задоволений її переляком, ніяка ти не хвора, коли витримуєш мою присутність. Ледве витримую, і прошу не забувати про це. Я ціную це, моя рибко. Не помічаю, надулась ображена. Поводишся, мов, блазень. Казарми, бараки, кобрики, гуртожитки, пересилки. Ти ж знаєш, де я виховувався. Щастя, що не шмаркаюся у фіранки. Грубияни не невдаха, сказала вона, ледь помітно посміхнулася, заплющила очі і відразу ж заснула. Дихання її вирівнялось і стало гучнішим. Забуте пасма волосся опустилося на лоба. Обличчя було спокійного і задоволеного виразу, і вся вона затихла, втішившись перепалкою. Лише руки декілька разів спазматично смикнулись. Але і вони розслабились і розм'якли. Валерій сидів, не ненаважуючись поворухнутися, сумнівався, чи не розбудить її шурхіт газети, яку йому дуже хотілося погортати. «Потім», – подумав, – «усе буде потім. Нехай поспить». Його не обманював її. Заспокоєний вигляд, він знав, що десь глибоко всередині таїться вулкан болю, який помилково дав їй ці хвилини перепочинку». Болю, що поступово вбиває. Чи довго вона ще проживе? Щось ніби вдарило його в груди, і від співчуття зайшлося його не дуже здорове серце. «Не думай про таке», – наказав сам собі. «Ми разом. Чого ще тобі чоловіче, треба?» «А час – це поняття відносне чи не так?» Увечері Валерій видався їй напруженим і невеселим. Це було відчутно по похилій лінії плечей та поставі рук, які рідко ховав у кишені. Він так і сидів, похнюпившись. Погладжуючи його плече, вона бачила чоловічу маківку, на якій серед сивого настобурченого їжачка волосся рожевіла чиста блискуча шкіра. Її губи самі собою підібралися, а очі заклипали. закліпали. Відчуваючи, що заплаче, вона раптом захотіла поцілувати це колюче волосся, сховавши в ньому свою болісну гримасу. Але чомусь лише дуже стисла плече, смикнула за сорочку і прошепотіла. «Ну, які дрібниці!»